Al Rasul, lima Hamidin. in love Allahumma shalli wa sallim, ala syyidina Muhammadin, wa ala anis syyidina Muhammad. Zakku Al-Baitun Madinatun Nabiinat Taabat bi Rasul Muhamad alaihi salamun. Ya Rasulullah Min al-bu'ad wa'asalna Ya Rasulullah La lighairika من قصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا افتح ذابك لنا يا رسول الله إني أحبك فقبلنا keroka shifa lana ya rasulullah ismuka nurun nurun lana حيثما كنا وأولادنا يا رسول الله استجب دعانا ونداءنا الله من خير جودك جد لنا يا رسول الله ولقاءك هو منانا barakatika hablana ya rasulullah fi dunya wa akhirana ya rasulullah Tashafiyu lana, Assalamu alayka ya, ya Assalamu alayka ya, habibi, ya nabi. السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا ركت عيناي شوقا ولطيبة غرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا اللهم صل على محمد السلام عليك يا يا رسول الله بالحق تعلم وبغار حراء تألم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرا قلب بالحق تعلم وبغار حراء تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرا إكرا إكرا يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا الله السلام عليك يا الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بصعب لرسول الله محبب بالروضة سكنت روحي. وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا بالرغضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام Ya nabi Allah, Assalamualaikum, Ya Rasul Allah, Assalamualaikum, Ya hafibbi, Ya nabi Allah, Ya Rasul Allah, Ya Taibatu Jitu Kisaat. لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جهتك صعبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام Allah right. nabiy Al muhammad <تصفيق> <تصفيق> allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad وعلى آل سيدنا محمد يا أبا الحسانين عليك سلام يا رفيق رسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسانين alayka salam ya sayyidar rasul wsahbiyal ya abul hasan ay salam ya rabbi naqul wsahb يا أبا حسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي يا أبا حسن عليك السلام يا رفيق رسول وصاحبي Oh. al Sunni wa Sunni m. Ala. Mislukum n Rasulillahi antasibu. Layt al Muluk ala min jadikum nasibu. Ma'mislukum n مَن مِثْلُكُم لِرَسُولِ اللَّهِ مَن مِثْلُكُم لِرَسُولِ اللَّهِ يَدَّسِغُ لَيْتَ آه ليس الملوك لها من جدكم نسجوا ما لسنا الظين ما لسنا الظين أحساب بجانبكم هذا H adalah syaraf yang terkenal dan yang berhak. Syaraf yang terkenal dan yang berhak. Syaraf yang terkenal dan yang berhak. Syaraf yang terkenal dan تَنْصَرِفُ فَضَاؤُهُ مَهْمَا تَنْصَبْ دَسْنَها الْأَسفارُ وَالْكُتُبُ الْمَاءُ فَاضَ زُلَلًا مِنْ عَصَبِهِ اروا الجيوش وجوف الجيش ينتهب وسادتنا oh, الزر من ابناء فاطمه طوبا لمن كان للزراء نصب من نسل فاطمة النعيم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرفا نصب يا بزهور Allah Terima ya. min husni dhanni bi rabbi hayyi qolbi ma min husni dhanni bi rabbi عن طيب يا حسين يا واسع الجود يا من لو عن طيب امدنا <تصفيق> يا رب الارب يا ذا الفضل والامدنا ام ذا لا Kerim waj, wal musaan. Anta la jaya kerim waj, سلا الله عليه مرحبا يا نور العيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جاء القساي salaamu ala ya de salla Allahu marhaban marhaban yaa marhaban yaa marhaban yaa marhaban yaa الإني مرحبًا مرحبًا يا مرحبًا ألفي الحسن ذو مالحوسين ذو مالحوسين لنبين Eh, eh, eh sallin wa sallim wa barik alaihi wa alahi cek cek mohon perhatian untuk para jemaah yang masih berada di luar untuk yang putra bisa menuju tempat yang sudah disediakan panitia yang ada di sebelah selatan. Sebelah selatan mungkin masih ada tempat bisa dipenuhi terlebih dahulu. Untuk yang putri disediakan tempat di depan gedung bersama atau gedung lantai 10. Kita sediakan layar monitor di sana. Bisa yang putri bisa menempatkan diri di depan gedung bersama. baik acara akan segera kita mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilmalkilhaqqulmubin alladhi habana fil imani wal yaqin allahumma salli ala syaidina muhammadin khatam al-amiyai wal-mursali wala'ali tajibin wa ashabil ahyari ajmain wa mentabi'ahum bihudan imgayamutin amma abadu yang kami hormati para habaib, para alim, para ulama, yang kami hormati ketua pembina Yayasan badan wakaf sultan agung yang kami hormati ketua pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang kami hormati pengurus yang Badan Wakaf Sultan Agung yang kami hormati rektor dan para wakil rektor serta seluruh ikan Tiruan Sula yang kami hormati yang kami hormati para pejabat perintah Baik sipil maupun militer hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati marilah sejenak kita haturkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita malam hari ini bersama-sama mengikat tali silaturohim menjalin ratali okhuwah mengikuti sebuah acara Uni Sula bersolawat dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1438 Hijriah sekaligus milan ke-56 Uni Sula mengabdi kelimpahan salawat, semoga senantiasa mengalir kepada suri, ta'ala dan umat Nabi Muhammad SAW pembawa perawadaan baru sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan alam semesta sebagai salah satu Universitas Islam terkemuka di Indonesia dengan pengalaman mengabdi selama 56 tahun UNUSULA memiliki peran strategis bagi Indonesia dan dunia Islam pada khususnya UNUSULA menyegarakan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada kualitas dan setaraan universal melalui penerapan budaya akademik islami Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus dicapai Sumber daya insani yang berkualitas terus diciptakan Hadirin dan hadirat yang kami hormati Sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang berkelimpahan serta curah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalir, maka pada malam hari ini tanggal 26 Muharram 1438 Hijriah bertepatan dengan 27 Oktober 2016 Masehi, Unissula mempersembahkan untuk umat dengan menyelenggarakan kegiatan Unissula berselawat bersama Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asgaf dan Habib Jindan. Sebagai pengarah dan pembaca, izinkanlah dan perkenankanlah saya membacakan sunat cara Unisula bersolawat sebagai berikut: pertama pembukaan, kedua pembacaan asyulah Quran, ketiga penayangan profil prestasi Unisula tahun 2016, keempat sambutan rektor Unisula, lima senandung selawat bersama Habib Sah, nama idul hasanah dan tujuh doa atau penutup. Hadirin dan adik-adik yang diramatil Allah Mengawali rangkaian acara pada malam hari ini Dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan melimpahkan rido dan rahmatnya Mari kita buka acara unsulah bersilat ini Dengan membaca umul kita bersama-sama Al-Fatiha Berikutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Namun sebelum lantunan ayat suci Al-Quran dimandangkan Izinkanlah kami menyampaikan Allah yang termatur dalam surat al Araf ayat 204 Yang artinya Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat kepada Ustaz Muhammad Masud SPDI waktu di Silahdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi Why well, not? berkat-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 56 tahun berjalan sulah menapaki tangga pengabdian untuk mendidik generasi bangsa agar menjadi generasi khairu ummah. Tinta penuh telah ditorehkan prestasi yang gemilang telah diraih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan Profil prestasi UNISULA tahun 2016 Dalam tayangan berikut ini Hadirin yang kami hormati Marilah kita berikan aplaus untuk UNISULA mewat positioning sebagai universitas Islam kelas dunia. Salah satunya melalui kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi top di luar negeri. Adapun implementasi kerjasama internasional terbaru yaitu dilaksanakan pada bulan September 2016 dengan melanjutkan pertukaran dosen dan mahasiswa dengan Rotterdam University of Applied Science yang dibiayai penuh oleh beasiswa Erasmus senilai kurang lebih 2 miliar. Di rentang waktu tersebut, Unisula juga menjalin kerjasama dengan Wageningen University Research sebagai salah satu destinasi studi lanjut para dosen Unisula. Sebulan sebelumnya, Unisula juga menjalin kerjasama strategis dengan Universiti Islam Syarif Ali Umsa dan Universiti Brunei Darussalam (UBD). Sementara itu, pada Oktober ini, Unisula mengintensifkan kerjasama ke Asia Timur dengan menggandeng Tenri University Jepang. Berbagai kerjasama tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan implementasi kerjasama internasional yang telah berlangsung baik selama ini, seperti student mobility program, suri lanjut dosen, konferensi internasional bersama, pertukaran dosen dan joint research. Selain fokus pada berbagai kerjasama internasional, dalam rentang 6 bulan terakhir, sekitas akademika Unisula juga berhasil mempertajam prestasi maupun penghargaan. Antara lain, penghargaan pemberian transfer kredit kuliah gratis dari Menteri Ristek Dikti yang diberikan langsung oleh Menteri M. Nasir pada puncak Hari Teknologi Nasional di Solo bulan Agustus lalu kepada tiga mahasiswa UNISULA, yakni Faisal Aminuddin, Laude Muhammad Idris, dan Ahmad Zuhri yang menjuarai kompetisi robotik di Amerika. Prestasi nasional yang tak kalah mentereng dicatatkan oleh mahasiswi UNISULA, Firdaus Dwi Tias yang berhasil meraih juara dua menyanyi lagu berbahasa Arab dan Ani Aliyah Yatusharifa juara dua pembaca berita bahasa Arab yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 September hingga 1 Oktober 2016. <tik> Prestasi lain dicatatkan oleh paduan suara Unisula Firdos Choir Yang berhasil meraih gold dan silver diploma pada First Lana International Choir Competition di Chiang Mai, Thailand Pada tanggal 19 hingga 23 Oktober 2016 Capaian penting juga diraih oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum Yaitu Rafida Helmi yang membuat sejarah dan tercatat resmi di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Leprit sebagai sarjana kedokteran termuda se-Indonesia pada usia 17 tahun 8 bulan yang diwisuda pada tanggal 18 April 2016. Selain mahasiswa, Misula juga memiliki dosen-dosen berprestasi, antara lain Dr. Nani Udianingrum Masro Shayan Apoteker yang juga memperoleh penghargaan dari Leprit, sebagai dokter farmasi perempuan termuda pada usia 30 tahun. Ia merupakan lulusan tercepat dalam waktu 2 tahun bulan di Fakultas Farmasi, program pasca sarjana UGM dengan IPK 3,84 yang telah diwisuda pada tanggal 19 April 2016. Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula, Nes Suyanto, Mkep dan Nes Ahmad Ikhlasul Amalman. Memperoleh hibah bergengsi AINEC dari The Association of Indonesia Nurse Education Center dan mempresentasikan penelitiannya pada tanggal 13 hingga 16 Oktober 2016. Dekan Fakultas Ekonomi Olivia Fahrunisa, Scmsc PhD, berhasil memperoleh insentif artikel internasional dari Kementerian Sektibti yang telah diumumkan pada tanggal 26 Juni. Hal itu ia peroleh setelah mempublikasikan penelitian berjudul Simulation-Based Framework of Performance Monitoring and Incentive Mechanism for Successful Interaction in Virtual Environment. Unisula juga terus memperkuat berbagai program studi postgraduate-nya. Setelah sukses membuka program Doktor Ilmu Hukum dan program Doktor Teknik Sipil, kini Unisula sedang mempersiapkan pembukaan S3 Doktor Ekonomi. Semoga semakin banyak prestasi membanggakan di masa depan yang akan diraih oleh Sikritas Akademika Unisula. Unisula, agama yes, prestasi oke. Okay. Oke, tepuk tangan untuk Unisula. Baiklah, hadirin yang berbahagia, pada kita dengarkan sambutan rektor Unisula. Pada yang kami hormati, Bapak Haji Anis Malik Toha, LCM, ATSD, silakan. عبدالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبت المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أسمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم قل بفضل, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرح هو خير مما يسمعون أما بعد المكرمون الحبائد para علم علماء وبالخصوص حبيب شيخ dan حبيب جندن yang saya hormati Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Yang hadir dalam kesempatan ini Dari Badan Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Yang sekaligus adalah ketua Majlis Ulama Indonesia Jawa Tengah Al-Mukarram Bapak Dr. G.I. Haji Ahmad Daurici yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Bapak Haji Hasan Tahab Putra beserta seluruh jajaran pengurus Badan Wakaf Sultan Agung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2 dan 3, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan atau Sekretaris Fakultas Para kepala prodi dan seluruh civitas akademika Unisula dan para tamu undangan hadir dalam kesempatan ini dari pengurus NU NO wilayah Jawa Tengah dan juga Semarang dan Kan kakkanwil uh, kemenak dari wilayah maupun dari kota Semarang dan segenap para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu para hadirin dan hadirat Rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah. Alhamdulillah Sungguh luar biasa pada malam hari ini nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua Malam yang kita nanti-nantikan Yaitu Ini salah bersolawat Yang kedua kalinya Setelah yang pertama kali Yaitu tahun yang lalu Alhamdulillah Keberkahan-keberkahan Telah kami dapatkan dan kami capai melalui berbagai capaian-capaian yang barusan, -barusan tadi uh, dipresentasikan di dalam uh, video. Mudah-mudahan capaian-capaian, kemajuan-kemajuan di Unisula ini selalu. Semakin meningkat dari tahun ke tahun, Amin Allahumma Amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan, sunnah, dan ajaran-ajarannya, tradisinya selalu kita upayakan untuk kita hidup-hidupkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kering. Dan sedang mengalami krisis moral dan krisis yang multidimensional ini. Saya yakin hanya dengan mengikuti ajaran dan tradisi serta sunnah Beliau, kita akan dapat bangkit dari kemerosotan, bangkit dari kemunduran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat meneladani. Seluruh uh, sunnah Dan ajaran serta Tradisi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita akan Dapatkan kebahagiaan Tidak hanya Di dunia ini Tapi juga di akhirat nanti Hadirin hadirat Rahimahkumullah Kami sangat berterima kasih Kepada Habib Syekh dan juga Habib Jindan dan para habaib, para kiai, para tamu undangan yang telah sudi menghadiri uh, undangan kami dalam rangka memperingati Muharram di kampus tercinta Universitas Islam Sultan Agung ini. Perlu kami sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian bahwa sebagaimana perganti tinggi-tinggi yang lain Unisula juga memiliki tradisi tahunan Yang di pergerakan yang lain Dikenal dengan Dies Natalis Di Unisula Semenjak 2000an Dies Natalis ini diganti Dengan peringatan Muharram Kenapa peringatan Muharram? Karena kelahiran Unisula Adalah pada tanggal 16 Dulhijjah 1381 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1961 Nah Sekalian kita memperingati Muharram Yaitu Ma'al Hijrah Kemudian peringatan Kelahiran Yunisela ini Kemudian Dibarenkan Sekaligus untuk memperingati peristiwa Hijrahnya Kanjeng Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita ingin mendapatkan keberkahan Kita ingin mendapatkan Cucuran rahmat Yang dibawa oleh Nabi Agung Hadirin hadir sekalian Kami Dalam sambutan ini hanya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang selalu mendukung dan membackup Universitas Islam Sultan Agung sehingga dalam periode 2014-2018 ini Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sedang menyelenggarakan Pembangunan fisik Ataupun fasilitas Yang luar biasa Yaitu Membangun Gedung rumah sakit Islam gigi dan mulut pendidikan Untuk fakultas Kedokteran gigi kita e, Berlantai 5 Dan sekaligus Juga membangun Gedung Lab terpadu Lantai, delapan lantai Dan sekaligus dalam waktu yang sama kita juga membangun auditorium atau main auditorium kita Yang insya Allah dapat mengakomodasi 4.000 pengunjung Mohon doa restu para pengunjung dan para rawus Mudah-mudahan pembangunan-pembangunan ini Bisa lancar dan selesai tepat pada waktunya Dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Amin Allahumma amin Kemudian Kepada para Panitia Muharram Kami ucapkan Terima kasih yang setinggi-tingginya Atas usaha Dan uh, Jerih payah Yang telah di berikan dalam rangka untuk mensukseskan uh, rangkaian peringatan peringatan dalam rangka memperingati Muharram 1437 Hijriah ini perlu kami sampaikan bahwa rangkaian peringatan Muharram ini di samping unisula bersolawat insya Allah besok tanggal 28 Oktober kita akan melaksanakan acara puncak Yaitu rapat senat terbuka Yang insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Dr. Anda Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial Republik Indonesia Yang sekaligus akan meresmikan dan mewisudah Desa binaan kita di Getasan Yang namanya Desa Rawang Rawan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian Inilah salah satu Dakti sosial kita Pengabdian masyarakat kita Untuk masyarakat sekitar Mudah-mudahan Keberkahan Unisula ini Dapat dirasakan oleh Masyarakat Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya Dan umat Islam secara khusus, amin, Allahumma amin Demikian para hadirin-hadirat sekalian Saya rasa acara yang kita tunggu-tunggu bersama Yaitu beliau Habib Syekh sudah berada di tengah-tengah kita Mari kita ikuti bersama Demikian Wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi wabarakatuh. Terima kasih, bapa direktor. Sebelum kita masuki puncak acara, kami umumkan untuk para jamaah yang belum tertambung di depan panggung ini, bisa mepan diri di depan gedung bersama lantai sepuluh. Sekali lagi di sebelah utara disediakan video untuk bisa melihat bersama di sana yang tidak depan ini. Baiklah, hadirin wabil terakhir makan Allah. Dunia dakwah melalui seni, dipilih Uni Sula dalam rangka menyampaikan dakwah dawahnya Oleh karena itulah hadirin sekalian, marilah kita saksikan persembahan dari grup salawat Ahbabul Babul Mustafa, sekaligus kelompok musik islami yang dibenir Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kita habiskan aplaus untuk grup salawat, dan saatnya kita sejukkan batin kita dengan bersolawat. Kepada yang kami hormati Habib Syekh, disilahkan dan sekaligus nanti bisa ditutup dengan doa. Kepada nya disilakan monggo. Al Fatihah bil qabul, tamam qul azul mamuz, falah yushaun حن علينا رعو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرزونا كمل انتواء به والاجتماع به غوظة ممنام أن الله تعالى يرزونا كمل لمتابعة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسلك بنا في مسلكه وفي سبيله أن الله تعالى يجعلنا من اهتدى بهديه وإلى الرحمن دقدمنا الأباء والأجداء سيدنا الرسول محمد بن عبد الله سادتنا الكساء وأي سيدنا أبي بكر وعمر وثمانا وعليه الحسان حسن هما نفات مات زاهرة خديجة كبرى عاشة رضاء جميع الزواج رسول الله مهات المؤمنين وأهل بيطاهرين المهاجر والفقية والسقاف والسكران المحضار والعدرس والعدن شيخ علي شهاب الدين شيخ بكر بن سالم وكافذ أولادي عاقل بن سالم سيد أحمد بن محمد الحبش عبد الرحمان الجفري شيخ يسر بن عبد الحسن يمر بن عبد الرحمان العطاء شيخ علي بارزه وعبد الله بن حدث سيد أحمد بن زن الحبشي سادة أولوية التسع الأجمعين ووصولهم وفرهم كل أرواح والدين ووالدكم وامواتكم واموات المسلمين أجمعين من شيخنا معلمنا ذو الحقوق علينا ومن عمر هذه الجهة بالعلم والدعوة والصلاح ان الله تعالى تغشهم برحمته اسمهم الجنه اجعنا وياكم انصار المسلمين للمسلمين ابرح المسلمين على المسلمين يقف علينا وعلى جمع طلبه العلم فده العارفين فقهنا إياهم في الدين يعلمنا إياهم الداوي ليهدينا على صراط مستقيم يسلك بنا خير المسلك جنبنا جميل مهلب يسرجوننا دنيانا واخرانا ولكنه تصال يا جاء اخرنا لاخرها دافيا من كل شار جالب لكل خير وإلى حضرة النبي محمد انزل الله عليه وسلم بسر الفاتحه tonoh jik Allahumma salli wa sallim ala ala sayidina wa mawlana muhammad sahib اسمه مكتوب مرفوع مشخوض منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدسون مؤثرون متهرون منورون في البيت والحرب شمس الدحاء بدر الدوجاء صدر العولى كهف الورام اسباه الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه سيدنا والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب غوصين متلوبه والمتلوب مكسوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مسباه المقربين محب الفقراء والوراب. والمساكين سيد الثقلين نبي الحرم إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قابقر محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن جد الحسن جد الحسن والحسين مولانا مولانا أبي القاسم أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Hidup ini Andai dapat ku tetap wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Karena pacaran ketemu Amin Alahe wa sallim, Allahumma salli ala muamin. Ya Rabbi salli alahe wa sallim. semua yang keras. Terima kasih kerana safa bi muhammadin lil Lelang, lelang, We've <laughs> got Tiada Allah, tiada Allah, tiada ilah, tiada Allah, Allah, tiada ilah, tiada Allah, Allah, Ya Rasulullah, Allah, tiada ilah, tiada Allah, Allah, tiada ilah, tiada Allah, Allah, tiada ilah, tiada قد ردنا هيدرا رب الغنى والهلاك يا أمو دنيا ودين يا أرحم الراحيم يا أرحم الراحيم يا أرحم الراحيم فرج على المصر يا ربنا يا مجيب Seminggu beri, walaupun segera hil, teruskan hidup ini. Ya Allah rahimil, Ya Allah rahimil, Ya Allah rahimil, teruskan hidup ini. Di Ibeli Amin Ya Aro'ah Marohimin Ya Aro'ah Marohimin Ya Aro'ah Marohimin Jarjala Al Muslimin Waghfirli Kulli An Nau Wastulli Kulli Al Gharib Wakashifli Kulli Kafir ada aladin. Ya Allah rahimin. Ya Allah rahimin. Ya Allah rahimin. Barulah jadilah muslim. Waktu tinggi, aku seni hitam. Idena We <laughs> are لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الله هو الله هو الله الله لا إله إلا الله. الله, الله, الله. لِكُلِّ صَوْرٍ <تصفيق> ذِكْرُهُ أَلُوذُ فَكَانُوا مَرِي وَأَقُولُ أَفِيزُ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 Ligalang dia melinggalkan aku, ligalang dia sedih tu nifil bawang aku tu milikku, dia sedih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 Terima kasih kerana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 We are Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah Rokhati l-adiyar Tashidu Bilyali L-Mawli Wabari Kul nur Yadu M-Mahani A-Hadi Rokhati adiyar Tashidu نور يا بدر بمااني احلى ياما وبيري كل نور يا بدر بمااني احلى ياما وبيري كل نور يا بدر بمااني احلى ياما في Anira ini undaya Abu Kau dalik takkenya Abu Kau dalik takmenya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta Semua pernah sepuluh yang dari Ya panoso kaduga Allahu ila gisa salasun Ya panoso kaduga Oh panoso kaduga Oh panoso kaduga Allahu qul andikaduga wa fat ay dilolongul jake ja sasuwai adan ya adan lisasuwi alaliqa Yang penuh suga duga Oh penuh suga duga Oh penuh suga duga Delapan tahun usia Ragi meninggalkannya Abu Talib pun menjaga Ahmad paling membelilah Oh benu suka duka, oh benu suka duka. Di umur ke tiga puluh, maju bersatu dan bangsa. Saat peletakkan batu, ajar asal mulia. Jangan empat puluh. ya qolal ya rasul akhir tar anbiya liraki sa sa rasul ya rasul harwa de yaar kat jaalo patangulan patange kat yadina patulale kaise gaye aave kalakat chapd tur sore ten taksidan gang se kam tur sore chamak patkur anajam puttan es es hey duro ramal Bar kucing, pikir kata raja mengiti puter, metu wangita kurang kuas, luru ramalan, wakarawaras, eh, konik, kodong, kan kata, eh ma, wa wa wa dan di takonah, tang di takon di kodang gulu jepaklah, jepul kangkakah, eh, bersyukurlah, Allahumma, alhamdulillah, Muhammadin, alhamdulillah. billah sallallahu salamullah ala ya sir habibi billah bismillah rabbi hadi husulillah wa kull mujahid billah ila badri ya the Lord, allah illu nasiya ti warak kame illu nasiya Kediri kami Akan kukailah Sampai mati Allah, Allah. Salamullah Ala, ala Rasulillah. Rasulullah Salatullah Salamullah. Salamullah Ala Yasin Habibullah Indonesia kebangsaan kami Indonesia kebangsaan kami Haji. Salatullah, Salamullah, ala Taha Asulillah Salatullah, Salamullah, ala Yasi Habibullah Satu bulan bangsa Indonesia Kami semua cinta Indonesia Ayo bangkit wahai Indonesia Sekali merdekat merdeka. Allah Salamullah Ala Taha Al-Qasih Salamullah Salamullah Ala, wa salam salam ala Yasir Habibullah Bicu perukum bangsa Indonesia Jamei selalu bangsa Indonesia Ayo berjuang untuk Indonesia Sekali merdeka Merdeka Allah Salamillah salamullah wala yasir aminillah Indonesia kebanggaan kami Indonesia kebangsa kami Sudilah, salamullah, salamullah, ala yasin, alimilah. Ya Allah, jaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Nikah sambo kami, N A R Subhanallah, Allah Subhanallah, ala ya Syahid alimillah. Bahar Dino al-Muayyil nabi aman. Bahar Dino al-Muayyil nabi aman. Ya.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 Saya istirahat dahulu Tidak usah keplok-keplok Salawat dua ya hari Terasa keplok-keplok Keplok-keplok Yang indah di hutan. Salawatan, baca salawat atau dikir ya. Alhamdulillah Waktu dan tempat kami persilakan Untuk Habib Jindan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'duh Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini bersama-sama kita berkumpul Dimana kita berkumpul? Hah? Ada yang mengatakan kita berkumpul di Unisula. Ada yang mengatakan kita berkumpul di Semarang. Ada yang mengatakan kita berkumpul di Jawa Tengah. Semuanya benar. Tapi yang paling tepat kita berkumpul di Taman Surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis, "Jika meratap berjihad di jannah, fergu. Apabila kalian melalui taman surga, singgahlah, nikmatilah taman surga tersebut." Sahabat bertanya apa taman surga itu, ya Rasulullah. Nabi menjawab, "Hilahuzikir, perkumpulan zikir itulah taman surga." Kita berkumpul dalam zikir atas dasar hadis ini. Ulama mengatakan seandainya seseorang di dalam majelis ini kemudian dia menyatakan di mana kamu ditanya di mana kamu dibilang saya di dalam surga. Wallahi demi Allah saya di dalam surga. Betul. Dia tidak perlu membayar kafarah sebab sesuai hadis Nabi ini adalah taman surga. Seseorang apabila dia sudah dekat dengan taman surga Apabila ada di taman surga berarti surga tidak jauh darinya Dan barang siapa yang terbiasa dengan surga Dengan taman surga Dengan serambi surga InsyaAllah besok di hari kiamat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala Sesungguhnya Majlis yang semacam ini adalah sebuah majlis di mana kita berzikir, kita bersalawat, kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kita bersama-sama berzikir kepada Allah, kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mendengarkan nasihat, saling memberikan nasihat satu sama lain, berwasiat, berpesan satu sama lain. Dan ini semuanya sesuai ajaran Allah, sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majlis yang semacam ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. La أن أقول سبحان Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma talat alayhi shams sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalimat yang singkat ini lebih aku sukai dari segala sesuatu di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari lebih disukai oleh Rasulullah daripada dunia seisinya Mengapa? Sebab yang didapat seseorang dari kalimat yang ringkas ini yang hanya beberapa detik ini Dengan kalimat yang singkat ini dia mendapatkan dari Allah Lebih banyak dari dunia seisinya Lebih mahal dari dunia seisinya dalam satu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar di dalam majlis ini berapa banyak kita berzikir kepada Allah kita bertasbih kita bertahmid kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis ini memanggil nama Allah. Kita memanggil Ya Arahim Rahimin, Ya Arahim Rahimin, Ya Arahim Rahimin. Kita mendoakan kaum Muslimin dan ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap umat Islam dengan mendoakan umat Islam. Faraj al, al Muslimin berikan solusi, pertolongan, bantuan kepada kaum Muslimin. Di dalam riwayat disebutkan. Barang siapa yang mengucap Ya Arham rahimin Sebanyak tiga kali Maka datang malaikat kepada orang tersebut Dan berkata Ya Hadza Wahai orang ini Yang mengucap Ya Arham rahimin Mintalah Sebab saat ini Arham rahimin Menyambut permintaanmu Apa yang kau minta Siap disambut oleh Allah SWT Arham Ar-Rahimin Ya Ar-Rahimin Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala muslimin berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin dirahmati ka ya arhamar rahimin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan gul ma ya'baku bikum rabbi laula du'a'ukum Sesungguhnya Allah tidak akan peduli terhadap kalian andai bukan karena doa kalian. Artinya, kalau kita mau diperhatikan Allah, kalau kita mau dipedulikan Allah, kalau kita mau dianggap oleh Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah taala. Kalau bukan karena doa kita, Allah tidak akan mempedulikan kita. Tetapi karena doa kita, kita memanggil kepada Allah, Allah peduli kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita dengan berkat doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahawasanya waktu untuk doa... Punya problem sosial Punya problem kesehatan Punya banyak problem Punya problem pendidikan Banyak problem Tantangan semuanya Memang dunia Susyat syughlan Wah buksan Wah umum Wah hanaan, Wah umum Kata Imam Al-Haddad Dunia ini disumpali Disumpal Dipenuhi sesak Dengan stres dengan beban pikiran, dengan balak, dengan musibah dengan kesulitan itu dunia isinya dengan penyakit kalau di akhirat orang begitu meninggal dunia gak perlu ke dokter lagi orang begitu meninggal dunia gak perlu tebus resep lagi gak ada orang mati gak perlu tebus resep gak perlu ke dokter lagi kalau sudah selesai penyakitnya dia sudah selesai orang apabila meninggal dunia tapi dunia tempatnya bala, tempatnya musibah tempatnya penyakit dan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana membekali kita kita kalau ditimpa kesulitan kemana kita cari pertolongan apakah kita mencari pertolongan lari menghadap ke PBB persatuan bangsa-bangsa kita menghadap mereka minta tolong Bukan ke situ Ataukah kita menghadap Pergi ke kantor DPR Minta tolong Bukan di situ pertolongan Atau kita lari Minta tolong Ke kantor presiden kah Ke istana sultan kah Kemana kah Silahkan Tapi yang diperintahkan Oleh Allah Ta'ala Kita mau minta tolong Kemana kita minta tolong Wasta'inu <tolong> Hah? Bissabri wassalah. Cari pertolongan. Di mana pertolongan? Kesabaran. Di dalam sholat pertolongan, ada di dalam salat dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ letaknya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tegaskan wa innaha salat itu lakabiratun, pengaruhnya teramat besar. Sangat besar pengaruh daripada salat tersebut. Dan Allah nyatakan waladzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu adalah yang terbesar. Dan salat adalah zikir. Agimi salat atal dzikri. Dirikan salat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya zikir ini punya pengaruh yang amat besar. Berkata salah seorang ulama, <tuh> ketika seseorang dia duduk berkumpul dalam majlis zikir atau majlis salawatan macam ini, maka Allah Ta'ala ciptakan dari majlis mereka, kata Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, Allah Ta'ala ciptakan dari majlis tersebut, semacam awan yang tak nampak. Di mana awan tersebut terciptakan dari majlis yang semacam ini, awan rahmat. Kemudian begitu selesai majlis, itu awan dibawa ke sebuah pemukiman, Negeri yang penghuninya tidak pernah berbuat kebaikan, lantas awan tersebut diperintahkan untuk turun, menurunkan, mencair, menghujani orang-orang yang ada di kampung itu. Maka satu kampung berubah semuanya, kolohum minas su'ada berubah semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan apa mereka menjadi orang-orang yang beruntung? Dengan nih majlis yang semacam ini berubah jadi keberuntungan mereka. Majlis yang semacam ini disebutkan majlis ibadat, majlis fikir, majlis salawat, majlis doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis ilmu. Ini majlis yang agung, majlis yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun menyebutkan. Tentang kehadiran kita di majlis macam begini, Nabi bilang dalam hadis, hadir majlis ilmin, khairun min salat al-firqa, wmin giyadat al-fimarib, wmin hadir al-fijnazah. Kita kalau mau compare, mau membandingkan majlis ini dengan dunia, dunia nggak ada apa-apanya. Mau bandingkan majlis ini dengan dunia seisihnya, itu perbandingan yang keliru. Tetapi mau compare, mau membandingkan majlis ini dengan amalan akhirat yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, engkau hadir di satu majlis ilmu, satu majlis ilmu, pahalanya kata Nabi lebih baik daripada solat sunnah seribu rakaat, digabungkan dengan pahala menjenguk seribu orang sakit, digabungkan dengan pahala. Merawat atau menghadiri seribu jenazah, seribu jenazah, seribu orang sakit, seribu rokaat, gabungkan pahala itu semua. Pahala satu majlis ini lebih baik daripada pahala itu semua. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita hadir di majlis ini dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan fikiran kita dan niat baik ingin mengamalkan apa yang kita dengar. Menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minimal yang didapat dari majlis yang semacam ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Allah taala nyatakan dalam sahih Bukhari disebutkan Bahwasanya dari majlis ini Allah Taala nyatakan Ushidukum ya malaikat-iany Gadgarfartulahum Aku persaksikan kalian wahai para malaikat malaikatku bahwasanya Aku telah mengampuni mereka orang-orang yang hadir di dalam kumpulan majlis zikir diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Saudara-saudara sekalian kita hadir di majlis ini. Bukan kita pulang bawa satu miliar, tidak. Bukan kita pulang langsung, kita pulang dapat pesawat terbang, dapat mobil sepuluh, tidak. Tapi yang kita dapatkan lebih besar daripada itu semua. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak diberikan kepada manusia manapun di dunia ini, di alam semesta ini. Sehingga dalam doanya Nabi Sulaiman Rabbi habli ya Allah berikan kepadaku mulkan la yam baghili ahadin membadi berikan kepadaku kerajaan yang mana kerajaan ini hanya untukku tidak engkau berikan kepada siapapun selain Nabi Sulaiman dan diberikan oleh Allah taala hingga beliau menguasai dunia menjadi penguasa raja memimpin rakyatnya itu manusia hewan binatang, burung-burung, kaum jin, sampai-sampai, angin pun menjadi rakyat, dan patuh kepada beliau, di bawah kendali beliau, Nabi Sulaiman. Dengan kerajaannya, dengan rakyatnya suatu kali Nabi Sulaiman, dia bawa pasukannya semuanya, dari manusia, binatang, burung, kaum jin, di atas permadani besar diterbangkan oleh angin yang mengikuti kemauan Nabi Sulaiman kemanapun pergi. Di bawah itu semua makhluk hidup diterbangkan di angkasa. Tak kala diterbangkan itu ada petani di ladangnya di kebunnya lagi bertani. Tahu-tahu melihat ke atas di pikirnya awan gelap enggak tonya pasukannya Nabi Sulaiman. Petani itu berkata Subhanallah. Lagad'utiyah Ibnu Dawuda Mulkan azimah Maha suci Allah Yang telah memberikan Sulaiman bin Dawud Kerajaan yang besar Maka angin Menyampaikan Ucapan orang ini ke telinganya Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman pun Balik haluan Dengan pasukannya itu Turun Di ladangnya petani tersebut Dan Nabi Sulaiman memanggil orang itu Kemari kamu Apa barusan kamu bilang dan tidak ada saya tidak bilang apa-apa Dibilang kamu tadi bicara sesuatu apa yang kamu ucapkan Saya tadi hanya berucap Subhanallah Sungguh Allah telah memberikan kepada Sulaiman bin Dawud Kerajaan yang besar Nabi Sulaiman senyum dan berkata Ketahuilah Ucapanmu Subhanallah Lebih besar daripada kerajaan Yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Dawud Ucapanmu Subhanallah lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Dawud Masya Allah Yang kita punya sekarang Yang kita dapat dari majlis ini Seribu kali Lebih hebat, lebih besar Daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman bin Dawud Cuma kita tidak mengerti Kita baru merasa hebat Kalau saya sudah duduk di kursi Wah baru ampuh ini majlis kalau saya udah punya duit banyak, wah oh itu majelis ampuh berarti hebat, kalau saya udah dapat uang, dapat kedudukan, punya rumah, punya kemewahan, kita ngertinya itu, tapi padahal yang kita dapat ini, lebih mewah, lebih mahal, lebih berharga, daripada kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Dawud, Masya Allah, saudara-saudara sekalian, Nabi Sulaiman dengan kekayaannya... Dengan kerajaannya... Dengan kekuasaannya... Mana mahkotanya Nabi Sulaiman? Mana dia mahkotanya? Mana berliannya? Mana emasnya? Mana kursinya? Mana singgasananya? Mana istananya? Mana dia? Mana batu potongan dari istananya Nabi Sulaiman? Mana dia? Mana batu potongan dari kursinya Nabi Sulaiman... Yang kita punya lebih hebat daripada perada kerajaannya Nabi Sulaiman. Zalikamin fa'dillah alina wa al-nas, walaikun akthar-nas, la ya'lamun, walaikun akthar-nas, la yashkurun. Inilah anugerah Allah kepada kita dan kepada banyak manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak faham. Nanti kalau dia diaudz mati masuk kubur baru dia faham kemuliaan majlis macam begini. Baru dia menyesal, kenapa saya enggak hadir lebih banyak lagi? Kenapa saya enggak hadir lebih sering lagi? Kenapa saya tidak amalkan yang saya dapatkan di majelis ini? Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya majelis yang semacam ini, kehadiran kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doa, dalam ibadat ini merupakan hal yang sangat penting. Di mana apa yang kita dapat di surga, nah ini, dari ini semuanya. Kalau majelis ini lebih hebat daripada kerajaannya Nabi Sulaiman yang seisi dunia. Apalagi cuma jabatan presiden kecil. Apalagi cuma jabatan gubernur kecil, gak ada apa-apanya. Apalagi cuma jabatan Walikota kecil, gak ada apa-apanya. Yang kita dapat di majelis ini, jauh lebih agung terus kamu mau bandingkan ini oh, dengan jabatan kota dengan jabatan provinsi dengan jabatan negara tidak ada apa-apanya kecil yang kita dapatkan ini lebih penting, lebih agung lebih genting, lebih harus kita utamakan untuk kita cari untuk kita kejar Adapun dunia inna Allah yu'atir dunia li man yurid wa man la yurid Walau yaitul akhirat adalah liman yurid. Allah memberikan dunia kepada yang menginginkannya ataupun yang tidak menginginkannya. Tapi akhirat hanya Allah Taala berikan kepada para pencarinya yang mengejar akhirat. Dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis macam begini baru kita tahu harganya. Kapan kalau kita suruh, kita sudah ditenggorokan Galarabir Qioni la'alliy a'malu salihan fi ma taraktu ya Allah pulangkan saya ke dunia saya mau mengamalkan soleh ada yang ketinggalan. Laula akhartani ila ajalin gharib andai engkau tunda ajalku Fa'asad dagawa aku menaswaliin. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Bukan bilang saya mau jadi presiden, bukan bilang saya mau jadi gubernur, bukan bilang saya mau jadi wali kota, bukan bilang saya mau jadi calon legislatif, mau jadi anggota dewan, bukan bilang saya mau jadi orang kaya, bukan bilang saya mau punya perusahaan lah. Laula akhir tadi la aja linggarip fa'asad Saya mau sedekah, bukan mau nyalon. Saya mau sedekah, bukan mau ngumpulin uang saya mau sedekah mau jadi orang soleh bukan mau jadi yang lain begitu kalau kita mau tahu kadar dunia tanyakan kadar dunia kepada orang yang lagi sekarat orang kalau udah sekarat udah gak penting lagi mobilnya apa udah gak penting lagi handphonenya apa udah gak penting lagi rumahnya bagaimana udah gak penting lagi rekeningnya isinya berapa udah gak penting lagi Saat dia sudah di dalam kuburan dia Mau tahu apa yang prioritas Dalam kehidupan kita duniawi ini Bayangkan Kalau kita dalam saat-saat kematian Nah itu yang kita pikirkan Mana yang prioritas Nah itu yang harus kita pentingkan Dari sekarang di dunia ini Yang manfaat Yang majlis yang macam begini Ulama mengatakan Seandainya orang yang sudah meninggal dunia Mereka bisa balik ke dunia Kira-kira apa yang mereka lakukan apa mereka bakal cari dunia? Tidak mungkin. Mereka bakal mencari akhirat. Amalan akhirat banyak. Kira-kira mereka akan melakukan jenis amalan akhirat yang mana? Kalau bisa kembali ke dunia satu menit. Atau dua menit. Atau satu jam. Mereka orang yang sudah wafat. Yang sudah meninggal dunia. Tahu hakikat. Sudah tahu yang gaib. Sudah tahu maksud dan tujuan utama hidup di dunia. Kalau mereka bisa balik ke dunia. Niscaya yang mereka lakukan amalan akhirat. Yang mana amalan akhirat tersebut? amalan akhirat tersebut disayang mereka akan hadir majlis zikir majlis ilmu semacam ini kenapa? sebab faedahnya nah, tadi itu lebih baik daripada sholat sunnah seribu rokaat lebih baik daripada menjenguk seribu orang sakit, lebih baik daripada mengurus mengantar seribu jenazah satu majlis yang macam ini karenanya saudara-saudara sekalian di sini asal muasal kemerdekaan dari majlis semacam ini. Kenapa? Sebab majlis yang macam begini mengajak manusia untuk merdeka dari perbudakan nafsu, dari perbudakan syaitan dari perbudakan maksiat untuk merdeka. Dari majlis yang semacam ini, kemenangan, kejayaan, sumbernya di sini. Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mengatur di dalam panggilan sholat, dikumandangkan dalam adhan, Hayya ala sholah, ayo menuju sholat. Apa itu sholat? Hayya ala sholah, al ayo menuju kemenangan. Kita diajak kepada kemenangan, kita diajak kepada kejayaan, kita diajak kepada kesuksesan. Mana? Di mana kesuksesan? Di tambang emas? Bukan. Di kantor pemerintahan? Bukan. Di kantor-kantor yang menghasilkan uang banyak bukan. Di mana kemenangan? Suruh pergi kemana? Kita disuruh cari kemenangan, kejayaan, kesuksesan di mana? Dalam sholat. Ayolah sholat. Mari menuju sholat. Barang siapa yang tidak punya, yang tidak berhasil barang siapa yang tidak berhasil menemukan kemenangan, kejayaan, kesuksesan di dalam sholat, maka orang tersebut tidak berjodoh dengan kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan. Tidak peduli jabatannya setinggi apapun. Tapi, dia tidak menemukan kejayaan di dalam salat, berarti memang dia tidak punya kejayaan. Tidak menemukan kemenangan dalam salat, dia memang tidak bernasib dengan kemenangan. Tidak bernasib dengan kemuliaan. Tidak bernasib dengan kesuksesan. Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadith, وَشَرَفُ الْمَرْئِيْ جِيَمُهُ بِالْلَّيْلِ Kemuliaan seseorang mana kemuliaan seseorang di mana? Dalam titelnya. Dalam uangnya. Dalam jabatannya. La la la. Kemuliaan seseorang Rasulullah yang menyatakan. Syaratul mar'i jiamu billail. Kemuliaan seseorang dengan bangun malamnya. Kalau ada orang mengatakan kamu menodai kehormatan saya, kamu bangun malam enggak? Oh tidak bangun malam Memang tidak punya kemuliaan Apalagi yang mau dinodahi Bangun malam Tahajud Ada satu orang datang ke Imam Ahmad bin Hanbal Ya Imam Ahmad Saya mau belajar ilmu hadis Baik Menginaplah di sini Dia tidur Disiapkan sebelum tidur tempat air Air satu ember Buat dia bangun malam Tahajud Begitu adan subuh Imam Ahmad masuk ke ruangan Tempat tamu menginap itu Didapati air masih penuh ini orang baru bangun udah selesai salat subuh dibilang kamu enggak tahajud tadi dibilang enggak pas engkau masuk saya baru bangun oh iya sudah setelah selesai salat subuh dibilang silakan kamu pulang jangan belajar hadis sama saya dibilang kenapa saya enggak belajar hadis hafalan saya kuat saya punya keahlian iya tapi kamu enggak bangun malam orang yang enggak bangun malam enggak pantas buat belajar ilmu hadis Dulu dikatakan oleh para ulama, mereka sampai-sampai mengatakan, layakun ta'lim eliman lam yakun la hujiamul lail walayu hafid ala salatil jamah. Ah. Tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia tidak bangun malam. Tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia tidak solat berjamaah sampai sedemikian rupa. Sebab kemenangan, kesuksesan di situ. Barang siapa yang tidak punya itu, dia tidak punya kesuksesan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu kepada dokter. Kita perlu kepada ahli ekonomi. Kita perlu kepada orang-orang pintar yang ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum, dalam bidang-bidang bidang tersebut. Tapi yang kita lebih perlu lagi, adalah kita sangat perlu Kepada dokter yang bertagwa kepada Allah Kita sangat perlu Kepada ahli politik Yang takut kepada Allah Kita perlu kepada Ahli ekonomi Yang takut kepada Allah Kita perlu kepada ahli hukum Yang takut kepada Allah Oh Kita perlu pemimpin Perlu presiden Perlu gubernur, perlu wali kota Yang takut kepada Allah tapi yang enggak takut kepada Allah taala bawa sial. Ahli ekonomi bakal menipu kita kalau enggak takut kepada Allah. Ahli hukum bakal menzalimi kita kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli kedokteran kalau enggak takut kepada Allah bakal meracuni kita. Berapa banyak malpraktik yang terjadi. Silakan menjadi apapun tapi ingat kamu seorang muslim yang punya dinas kepada Allah Ta'ala yang punya tanggung jawab kepada Allah Ta'ala yang kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala silakan berkarya memberikan manfaat untuk semua makhluk manusia dan selain manusia memberikan manfaat kepada makhluk hidup muslim maupun non muslim Rasulullah bilang Kairnas an fahum linas sebaik-baik manusia yang paling manfaat bagi manusia lain. Mau manusia itu Muslimkah, non-Muslimkah, siapapun manusianya, tak jadi masalah kita berikan manfaat. Arrahimun yarhamum rahman tabarakallahu alaihi rahimun manfi al ardi orang yang penyayang disayang oleh Allah yang maha penyayang, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Manusia yang ada di bumi. Muslimkah maupun non-muslim. Berikan manfaat. Yud'imunat ta'am ala hubihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Ta'ala memuji orang yang berbagi. Berbagi makanan. Kepada orang miskin. Kepada anak yatim. Kepada asir tawanan perang yang non-muslim. Di Madinah ada tawanan perang non-muslim. Mereka diberikan makanan, berbagi makanan Muslimin, berbagi makanan dengan mereka. Bukan sembarang makanan. Yaitu munaf to'amm ala hubbihi makanan yang paling mereka suka. Mereka bagi kepada non-Muslim, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Masya Allah. Ayuhanas kata Rasulullah dalam deklarasi Hijrah, dalam deklarasi Madinah, Rasul menyatakan Ayuhannas afshush salam, sebarkan salam silul arham, sambung silaturahmi. Atimut beri makan kepada semua manusia. Tanpa memandang apapun agama mereka, apalagi yang muslim. Sallu bil lail wal Bangun malam, salat malam ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bi Niscaya akan kalian akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keselamatan. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo dari majlis ini, kita hargai majlis yang semacam ini. Dimanapun majlis ini, taman surga ini dibentangkan, kita hadir. Kita zikir. Dan kita pulang ke rumah kita, kita amalkan. Makmurkan waktu kita dengan sholat jamaah. Dengan zikir, dengan sholawat. Dengan mencari tahu apa tugas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuntut ilmu. Ilmu kedokterankah? Ilmu ekonomi kah? Ilmu politika? Silahkan. Silahkan tapi jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-muslim aynama wuzi' nafa' muslim dimanapun diletakkan dalam posisi manapun diletakkan dia bakal memberikan manfaat dimanapun diletakkan dia manfaat di manapun, mau di toko, mau di kantor Mau di tempat pemerintahan, silakan Manfaat, dia bantu orang Dia tolong orang, dia mengabdi kepada Allah Di dalam bidang apapun yang dia geluti Dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan, kita doakan Unisullah insyaAllah semakin maju Semakin berkah Dan kita doakan Bapak Rektor Dan segenap para pengurus yayasan Dan segenap para guru-guru Para dosen para mahasiswa terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru semuanya Allah taala berikan keberkahan dan Allah taala berikan afiat dan Allah taala jadikan kita umat Islam yang paling manfaat untuk dunia yang paling berkah untuk semua umat Islam dan kita doakan dan Habib Syekh insyaallah diberikan kesehatan diberikan afiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada para pemimpin kita, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada para tokoh masyarakat kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan kesehatan kepada para ulama kita, dan dijadikan kita sebagai umat Islam yang terbaik, umat yang terbaik. Mukmin yang terbaik muslim yang terbaik yang bertagwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala bantu kita dalam zikir dalam syukur dalam beribadat sebaik-baik ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat Allahumma jalja manaha jama'an marhumah wa tafarugana min ba'dihi tafarugan ma'asumah ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شجيا ولا محروم اللهم اهدنا بهداك وجعلنا من من يسارعون الى الصراط ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا Alhamdulillah apa yang disampaikan guru kita tadi Habib Jindan mudah-mudahan Meningkatkan keyakinan Keimanan ketakwaan dan meningkatkan Wirroh Rasa ingin tambah dekat kepada Allah Dekat kepada Rasulullah Dekat kepada orang-orang yang salih Dan dekat kepada majlis-majlis ilmu Hingga kita bisa selalu Berkumpul bersama ulama' amilin dan insyaallah tadi dia sudah didoakan Ugi Sulang. Mudah-mudahan menjadi tempat yang darinya akan keluar calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang tahu agama, yang kenal Tuhannya, yang berakhlak dan mengikuti Nabi Muhammad. Dari tempat ini insyaallah akan keluar manusia-manusia yang hebat manusia-manusia yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat, dibanggakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat ini pula nanti akan timbul putra-putri cerdas, pandai, manfaat dunia dan akhirat insyaallah. Bagi siapapun yang kuliah di tempat ini insyaallah diberi oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu. Mengamalkan ilmu Memahami ilmu Dan keluar kelak menjadi Pemuda-pemuda yang sukses Dunianya dan akhiratnya Dan insya Allah Selalu terjaga dari fitnah Fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di tejal Uni ini selalu terjaga dari fitnah-fitnah yang ada Mudah-mudahan seluruh santri dan santriwatinya Seluruh insya Allah Apa namanya Dosen-dosennya Yang mengajar di tempat ini Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Yang ada di tempat ini Selamat daripada akidah Akidah yang menyesatkan Mudah-mudahan semuanya terjaga Dari segala macam hal yang Tidak dirilai oleh Allah Semoga semuanya senang Selamat Nikmat dan mudah-mudahan saya doakan juga Yang belum mendapatkan jodoh Mudah-mudahan jodohnya cepat Baik, cukup cukup biar ter menangnya. Ketok. Ketok juju jangka. Oke. Okay. Insyaallah jangan khawatir. Sewaktu kalian menuntut ilmu jangan memikirkan jodoh. Tuntut ilmu sampai selesai, sampai tuntas. Jangan pacar-pacaran. Setelah menuntut ilmu insyaallah Seng wedok di tekani wang lanang seng buantan, suge, pinter, sayang, jadi imam rumah tangga, imam dunia dan akhirat. Seng lanang yadi diparani wang wedok, oh radhi parani. lanang insyaallah hendak wang wedok, seng soleha, wang wedok, seng mandat dunia dan akhirat. Amin. Bukan sah mikir. sewaktu menuntut ilmu tidak usah memikir lainnya, pikir ilmu. Kalau itu untuk ilmu mikir sing liane, kau malah dati orang muda-muda. Orang pinter-pinter. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang keluar dari universitas, dia kelihatannya selesai, tetapi sebetulnya dia belum selesai. Selesai kelihatannya, mendapat dia diwisuda, ternyata adabnya, akhlaknya, ilmunya belum tuntas. Akhirnya keluar dari orang linglung. Linglung ini sama-sama muda-muda. Songhoh-songhoh itu 100 kurang 1 Dan dia tidak ganep Bingung, mau kemana dia Akhirnya kalau mendapatkan pekerjaan Mereka akan menipu Dan penipu-penipu di dalam pekerjaan Adalah mahasiswa-mahasiswa Yang tidak tuntas di dalam kuliahnya Banyak orang-orang yang masuk kuliah Dia mempunyai cita-cita dan niat Untuk nanti kalau saya keluar Saya akan menipu sana Menipu sini supaya mendapatkan Harta yang banyak kalau saya akan jadi pejabat saya akan menjadi pejabat yang begini dan begitu ini cita-cita orang yaitu tadi sanga-sanga tapi di Unisula tidak ada insyaallah kondisi lagi luar biasa mau masuk bismillah ada tulisan basmalah di luar kenapa Unisula ini luar biasa setiap tahun saya lihat tahun lalu ini tahun yang kedua Habib Jindan tadi tanya saya sudah berapa kali saya bilang kepada beliau dua kali tahun lalu tidak seperti ini Di tahun ini tambah banyak tahun muka insya Allah akan tambah banyak dan tahun muka dari Uni Sula ini akan keluar anak-anak yang cerdas yang akan menjadi istilahnya duta-duta bangsa di luar negeri untuk menunjukkan bahawa Indonesia juga mempunyai orang-orang yang hebat dan cerdas jangan dianggap orang Uni Sula, orang-orang Eropa, buktinya tadi robot. Ya? Gaya roket, mobil saya gaya roket. Ternyata roket menang menang di Amerika. Amerika. Lom isin-isin itu Amerika. Cie ambil bangun di surah. Jadi jangan kecil hati. Bangsa kita ini kadang bangsa mental tempe. Kalau sudah lihat orang bule orang Eropa wah nemes nemes, gaya mengedkan. Di Bali udo meludo bareng keruangwangui. Nalar mitul gaya ingon-ingon. Lah nek wong um, londo ki ganteng udo ya ketok ganteng. Lah nek kowe um, udo ki ketok opone? Ganteng ora kabeh ora pesek, elek, ireng, cilik ngono kok kemaki men. Wes to bagian ngono sing penting entuk bagian surga. Oni dari tempat sini keluar di Amerika sana juara satu dai robot. Tidak diumumkan di dunia orang diumumkan. Karena ini Sulanto dipamerkan. Ini salah satu murid kita ada yang dunia tidak menceritakan ini. Tapi kalau ada orang Uni Sulait dan Nedanan diceritakan saja dunia. Ini kebiasaan. Karena Uni Sila kan Uni Sila kan Bismillah. Coba Uni Sila tidak pakai Bismillah diceritakan macam-macam. Ini media-media setan yang datang suka begitu. Kalau umat Islam ada yang sukses, umat Islam ada yang menang, umat Islam yang baik tidak pernah disebarkan di media. Tetapi kalau ada umat Islam satu mungkin yang kurang baik, dikatakan seluruhnya umat Islam elek. Seakan-akan di dunia tidak ada umat Islam yang baik. Sampai-sampai memilih pemimpin Islam pun bingung. Seakan-akan tidak ada umat Islam yang baik, semua korupsi. Yang kita nintan anda. Uni Sula, mereka tidak pernah melihat Uni Sula. Konrene, Kon Melu Selawatan, Korektor Doseinek apa Melu Selawat. Uni Sula ada orang-orang yang baik. Ini contoh dari satu yang baik dari semua yang baik dari Uni Sula keluar orang-orang baik. Pilih orang Uni Sula. Simak pilih orang yang jopo-jopo. Yang kamu pilih orang yang tidak kenal Al Quran. Yang kamu pilih yang kita elok apa? Lambat kenal Al Quran seperti Uni Sula tu. Universiti oh, ni ada ke acara ke? Yong ini, dah ya, coba universitas lain. Ya tidak saya menghinakan yang lain, tapi kebanyakan tidak semua. Sekarang sudah mulai roda sadar universitas-universitas. Alhamdulillah, kuloniki payu tanah universitas-universitas. Nanti tanggal tanggal 5 November saya di Uner, Des Natalis di Uner bersama Habib Sehlungun Dulu dah ada, dulu mendatangkan penyanyi dari luar. Ladies and gentlemen I want to make song and you mm -hmm. <laughs> enak sebadah we jinan tadi ini dzikir dzikir la ilaha illallah ini langsung siaran dunia herat bukan cuma dunia malaikat menyotingnya tak bisa tenglu di delok lu ateman monggo kok selawatan kabeh bisa teng sama malaikat nanti sebagai tanda bukti, Ya Allah mereka hujan-hujan dari rumah mereka datang ke tempat ini untuk bersalawat tadi gustine ngono oh ora sah keblok kok kok mena kok kok interes aku koyo dora ya, aku meoklo mabur aku kok keblok dora iki keblok-keblok kok mabur insyaallah muhammad nu salawat paham ge paham eh ya, bismillah ayo ini atas yang apa? Saya nyari ilmu di Uni Sula Dimanapun diniati yang bagus Ya Rabb, berilah kemudahan bagi saya menuntut ilmu Agar saya nanti manfaat bagi diri saya Keluarga saya dan masyarakat saya semuanya Tanpa terkecuali Manfaatnya Di sini ada kedokteran juga ada Nah, nanti-nanti dokter barang gue Ini Uni saya yakin apa? Dokter di lian ini malah Boleh duit nang jowo. Praktek-praktek yang tidak benar itu keluarnya ya dari universitas-universitas. Lah kok dokter kok duit kaya wong orang cetong. Padahal dia itu orang yang berpendidikan, kadang kerjasama sama sama tukang becak golek pasien. Wi dokter, mbuh nang dhe ora mudheng aku ratah ora tak critakake. Jadi kalau dia praktek di tempat dokter itu malah justru bapak becaknya bilang, "Mas, jangan di dokter ini jangan di rumah sakit, di rumahnya saja. Lebih enak. untuk satu 100.000 setiap satu pasien." Ini dokter cap tempel lho. Tapi bukan dari Unesula, eh dari Unasilah, Zula, Dokter Risolawatan. Dokter mengobati orang "Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil badan." Ya usun Itu Unesula. Lain doktor yang jawab, delok saya itu tak pernah nak no. no, sengsuntek orang itu baik. Baik ini gambian pun banyak nenek nanti. Ini tidak ada jalan lagi kecuali mati. Baik kerungu langsung buat mati. Lain enam dilos los. Minta maaf ya, mbak. Saya tidak sopan. Orang sopan ini cepat terasa bolas los las, los, los. Doktor cap tempe. Tapi buat orang ini sulap ini praktek-praktek di luar wong ngono kuya nek ngono anggen ati-ati dokter ya sing dadi dokter sing, waras wong wedok mangkat tanggon dokter wedok wong lanang tanggon dokter lanang putri-putri yang ada di ditulis saya akan dadi dokter-dokter yang hebat putri-putri menjadi dokter urusannya wong wedok tok ditulis di tempat praktek kami menerima pasien hanya putri tok sing wedok yang lagi saya hanya menerima pasien lagi tok Wis itu waras yo. Wong lanang karo lanang wis saiki srodo memetke LGBT. LGBT, LGBT, lha LGBT lakii lesbian opo neh weh. Wong lanang karo lanang dikhawatirkan timbul sesuatu opo neh lanang karo wedok. Dokter kandungan wong wedok iki kadang yo kurang ajar. Arek melahirkake iki tidak pilih dokter saya lanang saya kalau dokter perempuan-perempuan itu tidak berpengalaman. Lu akalmu ki orang lahir kok yang pengalaman yang laman ini akali siapa tidak ada dokter yang pengalaman mengelahirkan itu ya beda tidak ada laki-laki itu tidak pernah melahirkan lah kok kamu bilang lebih pengalaman tidak stres orang laman saya gara-gara ya gara-gara kepingin dicekel-cekel orang laman Ha ha ha. sini laman yang mana dokter untu ini tidak boleh beda untuk, untuk, mukar, untuk dosi podo baik, dan tak boleh wetuk. Lagi, aku kena doktor garang obat. Ya, bismillah lah. Yang penting itu salah satu contoh, contoh. Jangan sampai keluar dari tempat-tempat kalian kuliah, mempunyai niat yang kurang baik. Niat Niati semua untuk manfaat, tetapi di dalam jalur Allah dan Rasulnya. Ajar rumah samaan faatlah. Pepe ini kesian ada perempuan tidak ada yang ngurusi tak urusan le. Bagi umat baat. Wek wek boleh madora. Nek wek kepingin lanang, jangan tengok ni doktor lanang, badurusi lanang lah. Insyaallah termasuk ekonomi dan sebagainya. Oh, jangan tinggalkan umat. Makanya maaf maaf. Sekarang ini banyak umat mengumat. Makanya saya tidak kepingin umat. Silahkan umat. Aku tak ngaku pedoman anak deka. Buat apa susah, buat apa susah Susah itu tak ada gunanya Itu lagu saya Wiss, kepeh mu meto, mu meto sirahmu Harap jadi presiden, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi kepe pejabat jadi pejabat, aku tak ingin terus woy Habib tidak kepingin mas Aku kepingin dikiran karo ke rusak lawan, trok nanti mati Orang kepikin ngalon ke presiden, orang oh, butuh Wah, sepekan aku tak solat latan yang tingkat tinggi. Ada banyak presiden ini, ada berapa pekerja muat ada presiden ini, ada banyak menteri ini, ada banyak aku ramelu melu. Aku korisamin dungak kita uang uang kape tak dungak ni selamat. Oh ispihok, dungak ni le orang belas tak dungak muda mudah mudah selamat. Apa nasi yang maling? HP, HP, kisah lagi. Wakai kisah gelangan ni, tak dungak ni selamat kabeling maling. Tak doakke kowe panjang umur, tanganmu tambah dowo insyaallah. Tapi nyolongmu gampang tambah dowo. Wong elek kudu mbok doakke apik, aja wong tambah elek, Akhirnya kowe malah ketamblen terus. Paham? Jadi kalau ada orang jelek itu kamu doakan yang baik supaya kamu tidak murwet ngurusi wong kuwi terus dan kamu tidak diruweti orang itu. Misalnya ada orang datang ke rumah kamu itu meruweti kamu terus. Doa kowe sugih. Mas, kui tak tahu ngaji suka Ya, mas. insyaAllah Allah kui kira dua mobil sepuluh rong peluang. Pelak orang tekong bermuheh dah. Goreng utang kerak kui nah, orang repot kui nah. Lagi orang boh tekong boh bisu itu, tekong boh bisu orang suka suka, repot kui terus. Faham? Contoh belak kui mahu Semarang, kita contoh peluangan lah. Ya, Semarang ini peluang apa? Peluang macam yang mana? Seng semangat jangan beb. Aku tak ada di wang Wong sing paling apik adalah orang yang selalu mendoakan orang yang menyakitinya. Bukan orang yang selalu memberinya Nek jenengan dikae dhuwit mbok dongake kae dhuwit dongake ki padha karo wedhus. Wedhus yo podho nek sing kon ngelupulina kae dhuwit iki dicedhaki karo wedhus. Tapi sing ora kulina ketok entek Jadi supaya tidak sama dengan wedhus bagaimana caranya kita ndongake wong sing nlarani? Itu kuncinya umat Nabi Muhammad. Tidak pernah sakit hati kepada siapapun. Dia selalu mendoakan siapapun yang menyakitinya. Apalagi yang berbuat baik kepadanya. Eh nada. Es penakuan bayi. Bes langsung. Ya boleh. Ya bagus, bagus, bagus. Weis, cukup, weis. Loh, weis, jam bagus-bagus. Gah. Es cukup gah. Lu es jam Solo Subhanallah. Jam Solo. Jam Semarang. Keterpaut satu jam antara Semarang dengan Solo kata bedal wilayah dan beda kekuasaan. Insyaallah tanggal 14 November kita akan selawatan lagi di Masjid Agung Jawa Tengah. Keplok meneh aku tak nguber ke Joro. Masjid Agung Jawa Tengah. Kebak masjid ke mesjide kak ngono gedene kebaki semua daerah kita harus penuhi dengan selawat. Supaya setan-setan minggat Berkat solawat setan minggat Berkat solawat maksiat minggat Berkat solawat Jodoh mendekat Salat Salam Al-Mubini Lilufatib Zaini يا غرام يا غرامي صلَّتُ صلَّتُ بسلام المبينين بسلام المبينين لנקודת عيني لנקודת عيني I'm sitting on a We're tanggal 14 November nanti saya mohon jangan berdesak-desakan waktu makhlil giam hati-hati HP dan dompet banyak copet ya hati-hati jangan berdiri dulu hurung rampong adek melubu ase Bismillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih fahtanzal arshu wa wasti besara wasdadal kursyu haybatan wa Wajara. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا والسغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترى انواعا من فخره وفضله الى نهايه تمام حمله فلما اشتدت به الطلق باذن رب الخلق وضعت الحبيبه صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمام صلى الله كره كره كره. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام And all of our God يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أمرأة وجهك يا سعد يا بريد السلام عليك يا حبي السلام عليك صلوات الله عليك مرحباً ما رأينا ليس حنت مرحباً في سورة إلا إليك مرحباً رحبا يا نور قيري مرحبا والغما مغان اولات مرحبا عليك مرحبا مرحبا يا نور Salam alayka Ya Rasul Salam alayka Allah ya Habib Salam alayka Salawat alayka Ya Rasul Salam alayka Ya Rasul Salam Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Amin. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Sallihi ala ali ibn abi Talib, do do do, bi barqatirani Muhammad ya Rasul. Yeah, مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسين فقبه صلي الله على محمد اللهم صل الله على محمد yusalli wa sallim wasallim. ya nabi untuk berdoa buat kita semuanya shallallahu al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Ar rahim malikayawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina hamdan syakirin Hamdan nagnin, Hamdan takdirin, Hamdan yuafinnya mahu bukan kafah Ya Rob tanah alhamdulillah kama yang bagi l jalal dan kalkaribabustadi. Allah marpan takubal mina, inna kantasan kalim. Waktu pangalainah, inna keanta takwa purohim. Allah main nas nas alka salam batang fitin. Wa afiatangfir sasat wazia datangfir alim. Wa bertangfir bataubat wa qabtaq balaut wa rahatan rahmatan maut wa ma'firatan maut allahumma bil aafiyah maut wa anja'at minannar wa afa'idir sab allahumma salimna Wasalim dinana Wasalim imanana Wasalim tauhidana Wasalim salim a'malana wa salim Wasalim wa Wasalim ahliana Wasalim salim wassalam ulama abdan ya arrahmin allahumma inna nasuka ridwanana wa na'uduka min sholat an nar ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار واجعلنا الجنات مبرور يا اسيس يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على wasalam am sarim alhamdulillah amin al fatihah a'udzubillah habib hasan do uri doa doa doa rabbana taqabbal minna inka samiul wa tub ya maulana innaka antal rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin qabul insyaallah Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita. Hidup lah Indonesia raya satu dua tiga Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semua Bangunlah jiwanya, bangunlah kadarnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, tanahku, negeriku yang ku Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia raya merdeka merdeka hijobang Indonesia raya alhamdulillah acara demi acara telah selesai selamat unisula mudah-mudahan terus ke depan lebih maju dan lebih bermanfaat dan mudah semuanya dalam menuntut ilmu di tempat ini dan insyaAllah mendapatkan berkah dunia wal akhirah, amin wal aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali tanggal 14 November di Masjid Agung Jawa Tengah bersama Bapak Gubernur kita Bapak Kanjar, insyaAllah dengan mengucap syukur alhamdulillah rangka acara unisula. Tanggal 8 juga ada acara di Salatiga, 8 November di Salatiga, 8 November Salatiga, 14 November Semarang. Berikutnya menyusul. Bismillah. Ya, dengan mengucap syukur alhamdulillah rangka acara unisula berselawat padahal malam hari ini berjalan dengan lancar dan hemat. Sebelum acara dihutup, saya sebagai pembawa dan pengarah acara mohon maaf jika ada tertuluk kata yang kurang penat hati. Walafi minggu dan mari kita akhir-akhirkan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bilahi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mau